Da, exact n-am mai asta. nimic o, Asta mi s-a întâmplat și mie, știi? Zic eu, stai că să deschidem, frate, că am ratat începutul, că nu și era 4-0 Auzi, n-am făcut nimic, nu mai a e nicio făcut. emoție Pe vreună cu tata pui, avea emoții până pe final, știi? Da, da, da, da Acum, Ce înseamnă tinerețe? Vezi că a adus tinerii în echipă Cristof și e de, de apreciat asta Haide-mă, du-te de aici De ce? Haide-mă, da, era cineva pe teren? Nu contează, mă cum îl cheamă, pe portarul Alarman. Da cine știe. Săracul de el, frate, o minge n-a prins, o minge n-a prins, orice Dar să a fost și că asta nu contează că. Și, și pasele. Și paselele, boxa mă, și pasele, da. Vai de steluța lui Uite, vezi, asta ne lipsește no optimismul A, nu, nu, nu sunt foarte optimist Sper să mai jucăm numai cu ei <laughs> Uite, vezi, numai din, din Spirit Islanda Unde a ajuns, a bătut și Turcia Acum a sfert finalistă la Euro Și acum în preliminarele astea Noi are două victorii și o remiză Ia o zi <laughs> Săracul de el Nu avem înregistrări de aseară Dar acesta este com comentatorul islandez <laughs> la Și sunetele pe care le ascult Cos la Euro 2016. Capul lui. Da. Nu mă foarte bine. Eu m-aș să fie un nou feeling, așa, o nouă, cum să spun, să fie brațele nervoase, picioarele nervoase, arme de tărie. Dar mi-e teamă că ăla, de ce nu erau pe teren, mă frate, băiție, Armenia erau erau și mai puțini că au avut eliminat din trei. Exact. În fine, asta e o discuție, vedem ce facem și mâine în Kazachstan, dar revenind la islandez, acum ați de că ăsta, nu cred că mai comentează cu entuziasmul ăsta, <laughs> că deja e cu mh, da. dual. Aia măi, am bătut și poșta da. da, e să Dumitru Graur. Da, da, da. Auză, n-ai zis nimic de rapid. Mm.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 am găsit o chestie interesantă pe internet 22 de milioane, 289 698 de vizionări Pentru un videoclip Românesc Românesc 22 de milioane. Moldovenesc ah. Ușor nepro ne-promovat De la Carlos Dreams Carlos Dreams, 22 Imperfect. de milioane Imperfect wow. Uite, neascund Strângem punct Dorul meu de tine oh, oh. a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 vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hotare între noi ce nu se leschid. Am văzut prea mult noi, Dar tu prestigi Că tu mă știi Supresiuni din trecut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 Carla's Dreams, 7 și 20 de minute, imperfect am ascultat, asta și pentru că ne-am apropiat de Chișinău și de zona aia. Săptămâna trecută Cu perfecțiune ne -am. Da, cu perfecțiunea. Da, Era la vreo 20 de kilometri, știi bine? De, de graniță De Republica Moldova Da Ce zile perfecte au fost la ea și în Piața Unirii Minunat, totul foarte, foarte frumos Și acum ne bucurăm că este luni Slavă cerului că a venit ziua de luni Doamne, cât am așteptat De ce? Ce-ai făcut? Să înceapă săptămâna a... să ne întâlnim cu colegii de trafic la semaforul să stăm blocați în trafic, nu? Bă, era un trafic infernal în dimineața asta în București, a, a. nu știu ce ne va se -a întâmpla, <laughs> dar nu prea mă lăsau să trec de pe banda alta, așa cum. A scăzut șomajul, ei. a crescut economia, toată Cresc lumea se asta? apucă de muncă, de vreme. Avem și colegi care sunt treji la ora asta, am trimis mesaje. Bună dimineața tuturor colegilor de redacție care ne ascultă. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă. Nu vă beți cafea deocamdată, ci că nu e bine să bei când te trezești cafea. Da, când? Eu am băut-o deja. Da, și eu am băut și am băut? Da, am băut cafea. N-am simțit nimic. Da, ci că neurologii au descoperit că e ideal să bei cafea între jumate și jumate. dimineața sau păi... mai încolo, după ora 1.30. jumate. Păi și până atunci ce faci? Până atunci n-ai treabă. O faci? Zice că te trezești în monatural, s-anchi. Nu există Bun. așa ceva. Deci de ce? Zice așa, deoarece corpul nostru se trezește în mod natural într-o 8 și 9 dimineața, a documentat revista Descoperă Cazul, Așa. iar ceasul biologic este receptiv la efectul cafeinei la mult timp după trezire. Mie cred că mi s-a stricat ceasul biologic, altfel nu mi-explic. Da. Băi, la mine e clar, la mine corpul se trezește mai devreme clar mintea, în schimb, mult mai târziu. N-aș zice. <laughs> ba da, pă, bune. Deci, da. frate, dorm, îți dai seama cum sunt când sunt trează. <laughs> A, tu te trezești după ce pleci de la radio. <laughs> da. E că așa. să bei cafeaua imediat după ce te dai da jos din pat nu e doar ineficient, poate crea și dependență, mi-ai spui. Mm. Totul pornește de la cortizol asta e un Celă. hormon care te revergorează, cum ar zice unii dintre deci. vedete, unele dintre vedetele de pe YouTube românesc. Deci avem probleme la cortizol. Da, deci cortizolul te revigorează. Dimineața corpul nostru produce nivelul maxim de cortizol. Acest hormon atinge apogeul între orele 8 și 9. Deci mai avem un pic și ne crește cortizolul în piept. Ideal este să nu-i dai organismului cafeină atunci când cortizolul lucrează pentru a te revergora. Mm -hmm. Prin urmare, corpul beneficiază de pe urma cafeinii după ce nivelul acestui hormon începe să scadă. Și pe la 9 și jumătate, păi hai mă că ne... Mă duc ne, să fac o cafea. Ne facem, ne bem cafeaua cu sore astăzi. a, da. ah, ce drăguț. Cred că de asta a apărut și știrea asta, da. să ne bem cafea cu sore. Sorea nu vine cu piesă nouă, în deșteptarea da, da, după ora da. nouă. La <laughs> Sai legi? Eu e, cred că asta e uh, explicația. Sora e foarte drăguță. Da, Mirela e retegan. că vine și Mirela acum. De la Zurli. Ca Zurli. Cașca Zurli. Minim, și Mirela Nu-i dăm cafea. Nu-i dăm cafea că îi stricăm ziua. Vine și cu fetița Zurli? Uh, nu știu, Dacă ne face o surpriză. Bună dimineața! Popici cu ca sclipici. Bine, <laughs> nu stă bine, așa. Deci, băiețelul mie. Zurli. Eu sunt băițelu Zurli. <laughs> sunt <băiețelul> Zurli. <laughs> Ai, bună dimineața! Pot să zic. Zurli, fii atent. Avem Ai. un iPhone 7 Plus. O, încă unul. Mai, mai avem asta. un iPhone 7 Plus. Îl dăm săptămâna asta. E ultimul de săptămâna asta, evident. Deci acum ori niciodată. Trimiteți SMS la 1769 cu tarif normal. Scrieți acolo de deșteptarea și codul pe care îl găsiți, inclusiv astăzi pe site-ul europafm.ro intrați, intrați pe europafm.ro Căutați indiciu și trimiteți SMS-uri cât mai multe.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Strugurii negri nu sunt doar foarte gustoși, ci și extrem de sănătoși. Dacă vrei să profiți la maximum de proprietățile lor, mestecă bine coaja pentru că este un bun detoxifiant și conține substanțe prețioase pentru organism. Pentru porția ta zilnică de sănătate, la Lidl ai struguri negri la 2,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime Zilnic.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 Cunie, cunie, cunie bine, cunie cunie. Namuda vacă joje pacoperișco, pogame sala. Și atât de tot să mă ascult când eu zic ca săs cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină. Cine e cel mai bun prieten al omului? Salariul. Dar cine e cel mai bun prieten al salariului? Noi suntem, adică ING Bank, pentru că dacă ți muți salariul la noi pe NG Card complet, îți de comisioanele care le tot ți-căiau de atâtă tota vreme. ING, cel mai bun prieten al salariului. Și ca să afli chiar tot, tot, tot despre taxele și comisioanele pe salariu, intră pe ing.ro A trecut vara și n-am schimbat acoperișul. Cât e metru pătrat? Cât să fie? Un metru lungime pe un metru lălțime? Pentru dumneavoastră știu ce trebuie. Calitate, siguranța anduranță. Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș, 9 metru pătrat. Și peste zeci de ani tot la fel va avea. Bilca. Pentru detalii și oferte, intră pe bilca.ro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 Și 33 de minute, bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day, bună dimineața, Moiseguran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Azi vă fac un pic de cronică de film, nu știu dacă ați văzut Money Monster. Eu l-am văzut prin vară, s-ar putea să nu mai fie în cinematografe, dar tocmai s-a întâmplat la Londra, ceea ce am văzut eu un filmul ăsta. Busy Day cu Moiseguran la Europa FM Money Monster este numele unei emisiuni economice de televiziune, un fel de bizidee, așa, dar mult, mult tabloidizată, ceva cu asistente semidezbrăcate și limbaj indecent, în care realizatorul, interpretat strălucit de George Clooney, este luat-o static în direct de un disperat care își pierduse banii la bursă. De fapt, i-a pierdut investind într-un fond, care făcea plasamente condus fiind de un algoritm care decidea când să vândă și când să cumpere. Nu e nici până acum clar cum a fost posibil ca lira sterlină să cadă cu 6% în 15 minute, dar asta nu în un film ce acum în realitate. Au dat vina pe computere și pe un algoritm, iar eu m-am amintit de filmul ăla. Aparent fără legătură cu Londra, euro s-a dus la 4,5 lei, iar dolarul a trecut fără să clipească de 4 lei. Nu e panică. v-am avertizat de săptămâna trecută că urmează o creștere și a euro, dar mai ales a dolarului, de adevărat din alte motive, nu de algoritm. însă nivelul actual este încă unul mic față de ceea ce ar fi putut fi anul acesta dacă nu se relansau investițiile publice, dar și cele străine. Cifrele din economia noastră arată bine să Știți, Banca Națională a mai redus rezervele minime pentru valută, altfel spus, fără prea multe prostii electorale în sfera economică, în toamna asta n avem motive de îngrijorare. Revenim la filmul Money Monster și la algoritmii de transacționare ce sunt suntați realitate, să vă mărturisesc întâi că deși am renunțat la emisiunea de la TV, tot m-a trecut un fior pe peșirea spinării când am realizat că scenariul e un fel de mic manual pentru teroriști care ar vrea să iau o static în direct realizator TV. Nu o să vă povestesc finalul filmului că poate vreți să-l vedeți. Mie chiar mi-a plăcut, să știți. O să vă spun doar atât. Nu există. În lumea asta, erori de calcul, câte intenții de fraude sunt. Mai siguran și Busy Day, mulțumim. 7 și 35 de minute vă spunem încă o dată bună dimineața. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Entreprinzători, Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Te uit Dar altceva nu pot vedea bere gratis la Europa FM 7 și 38 de minute. Nu mai știu unde am citit că bere gratis fac 18 ani în anul ăsta. Și mă în această dimineață că e plin de aniversari alături de noi. Mirela Retegan trupă... Bună dimineața! Nici, Bună dimineața! Nu știu cum să-i zic. Fondator inventator Uh, mama la Zurli <laughs> Mama la Zurli, Sau da. ceva în genul ăsta Fondatoarea fondantei de la Zurli Asta este <laughs> cât de sună cel mai bine De 10 ani Zurli La mulți ani Zurli Mulțumesc frumos N-am adus o fetiță Zurli Pentru că noi avem specta. A, lică, asta da, și vă așteptăm și pe voi la palatul copiilor. Am lăsat-o să se odihnească Asta, în seara asta. Am da. nevoie de ea fresh. Astăzi, mâine și poi mâine da, avem fetița, trei spectacole. Fetița Zurli la școală e la grădiniță sau Fetița azurlie e unde vrea ea. <laughs> are libertatea de a-și face programul și se duce unde vrea când vrea are câți ani vrea ea. Își schimbă vârsta în fiecare lună. Am citit undeva povestea scrisă de tine, nu că n-aș cunoaște-o, că acum 10 ani ai lăsat tot. Erai singurică cu un copil, singurică cu un copil. În cel mai, mai greu moment mm -hmm. din viața mea. Venisem de la satul mare în București după vreo 15 ani de BBC, ProTV, Radio Transilvania, presă serioasă și cum faceți voi, oamenii serioși. Și mi-am dat seama că ceea ce pentru he, he, he. mine fusese un hobby, da. e bune, da, da, da, eu chiar da, da, vă da. cred. Da. Eu nu o să mai beau cafea până la ora 9 și jumătate. Asta pentru că am spus noi da, mai devreme. Uh -huh. uh, uh, mi-am dat seama că ceea ce pentru mine fusese până la un punct doar un hobby, de fapt uh, este lucru pe care îl fac cu cea mai mare ușurință și cu cea mai multă bucurie. Și atunci am inventat Zurling vândat o bevedita azurlie. Pe mine asta mă interesează. Um, și după aia ne trecem la buna și gata. Am... <laughs> Am inventat tot conceptul Gașca Zurli. Um, studiind ce se întâmplă afară, mi-am dat seama că în toate țările civilizate există o trupă de oameni mari care fac lucruri pentru copii. Și în Spania, și în Marea Britanie. În Marea Britanie există o trupă, Singing în se numește, cienicul cântător, care au făcut 30 de ani acest mm. lucru. Au avut în spate o emisiune pe BBC, acum au un muzeu cu ceea ce au făcut ei în 30 de ani și aveau turneie în tot UK-ul, programate cu câte 4-5 ani înainte. Și mi-am dat seama că la noi lipsește așa ceva Știam deja din experiență că uh, acei mici cred, cred oamenii mari, cred convenția oamenilor mari care uh, uh, interpretează personaje și așa am inventat toată gașca Zurli. Iar fetița Zurli mi-am dorit să fie acel model al copiilor din România. Mănânc ce mănâncă fetița Zurli, fac ce face fetița Zurli, alerg pentru că alergă fetița Zurli, dansez ca și ea deci model. modelul pozitiv. Da, e un model, am înțeles. Ai plecat, Maia, fetița ta, cât avea atunci? 4-5 ani. 4, 4, 4 ani. 4, 4 ani. Acum are 14. Are 15. 15. Da. Păi și nu ți-a fost greu? Adică, mai ales în momentele alea când Maia plângea, voi altceva decât vrei tu și așa mai departe? Să știi că eu am inventat Zurli și pentru că mi-am dorit să stau cu Maia cât mai mult posibil. Uh -huh. Pentru că mi-am dat seama că uh, povestea asta o să o includă și pe ea. Le povesteam seară la petrecerea pe care am avut-o, că primele spectacole le-am jucat în fața ei. Deci o puneam pe un scaunel. Asta aș vrea să întreb. Și... Deci mai are regim, sau avea, sau mă rog, poate mai are regim preferențial în privința găștii Zurli? Da. Adică atunci că... când plângea sau era supărată sau făcea câte un tantrum, cât o criză de aia de furie, Așa. Uh, se organiza un mic spectacol cu ugașca Zurli ca să-i uh. treacă nervii? Zou, nu ne apărat pentru că organizam eu astfel de spectacole. Dar ați testat spectacolele pe -am ea? Săraca. Testat, da, săraca. Da. Pentru că știți cum e la repetiții, nu toate lucrurile merg. Săraca mai era, o le-am mai văzut asta da, de 15. Da, ori. Da, nu da, e amuzant, da. mami. Stai să spun, da, hai să-ți spun, îi luam lucrurile ei și mergeam în grădinița ei să testăm pe toată grupa și mai făcea, iar mi-a luat poșeta. Da, da, da. Aia e rochita mea. Jucările e pus... mi-a luat jucările. <laughs> O criză. Ce da. faci când face un copil o criză de-asta? Eu sunt o mamă foarte norocoasă pentru că am un talent de a mă juca și de a le Aha. distrage atenția. Iar pentru mai înainte de a fi gașca Zurli, a fost măsa toată gașca Zurli și n-am lăsat-o să... Deci, Mirela, erai fetița Zurli? Eram și Zâna. <laughs> acum, și zâna 10 bună. E, acum 10 ani. Era și acum 10 ani eram Așa, și Zâna. Sunt curios dacă, dacă vor și ați noștri să intre în discuția asta. Da. Apropo de ce faci atunci când copilul Spunem noi Coia Razna, dar practic se manifestă eu -am, eu am -am, fi, eu un pic eu am mai creat... dificil. Da, și dacă vor să vorbească direct cu mine. Eu am creat-o pe Tura Vura. 0372 <sus> 06 zi un pic mai rar, eu de multe ori vreau să vă sun și nu prin numărul să-l notăm. 0372 Sunați-ne și spuneți-ne ce faceți cu copiii atunci când plâng, când sunt furioși. Da. Eu, eu am creat-o în gaș Zurli pe Tura Vura este exact uh, personajul negativ care întruchipează astfel de situații. Nu întruchipează copilul rău, așa cum ne place nouă să-i spunem. Întruchipează copilul care nu are răbdare, care țipă, care se tăvălește pe jos, care nu știe să spună te rog frumos și uh, în spectacole, tura-vura, vine și nu folosește niciuna din expresiile. Asta face circ, face scandal, face crize și eu îi întreb. Există vreun copil în Iași, în Suceava, în Cluj, care atunci când nu primește ceea ce ce vrea face ca și tu Și copii sunt și toți, da. toți nu, A, Și păriți arată asta, da. asta, al meu ba da. Uite ba da, ba Eu le fac sem nu okay, <laughs> să Nu e ok să-i părâți Dar trebuie să recunoști că eu n-am părâd niciodată Nu, nu tu ești Mi un minunat Dar da tu ce faci, Daf? Cum când, Dacă Alexandra face cât un moment ăsta Fac pe fetița Zurli Nu vorbesc serios, ce faci? Îi distrage atenția Știi că unii psihologi spun că trebuie să-l lași în pace un pic Lasă-l să-și consume nervii, că degeaba încerc să intervii în momentul Îl lași un pic în pace, să-i treacă Și pe urmă îi distrage atenția cu alte lucru Și nu mai revii asupra subiectului Dacă dacă vrea el să revie Uite că avem și telefoane, dar nu știu exact cine se află la telefon Că chestia asta mea arată ciudat Altfel decât de obicei Buna dimineața Salut, auzim Mijna Când cu Așa o știam eu. Da. Uh, acum, A, ce 10 ani, acum 10 ani, când fiul meu avea un an. Bună acum... dimineața și eu făceam zăpă la ITB. Asta da. Da. ai clăpătel și clăpătel. Și am jucat clăpătel cu tine, în timp ce copilul meu avea un an, el nu putea să vorbească. Dar eu te-am întrebat, te am să-i dacă eu am 30 de ani, pot să-ți duc și cu mine clăpătel. E cu emoții mari. Cu frică, că nu vei să duc și cu mine clăpătel. <laughs> Foarte tare. Da, Mulțumim, 30. Mulțumesc, Mulțumesc bine, și eu bine, că bine, ați sunat. Câți oameni fericiți. Mai o dată bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Ana dimineața. cum te cheamă Daniel? Daniel. Daniel Să vorbești mai tare și la microfon te auzim foarte slab. Daniel din mă cheamă? Da. Am și un el de 2 ani, face acum pe o lună. Să trăiască. Și cum faci să-l liniștești? eu am o luptă cu gelici în aceea, dacă știi. Alustra cu eliște <laughs> de drumul la lustră și la gățne <laughs> <laughs> nu, și se uită copilul la lustră și am <laughs> în timp ce Bă, eu mă aduc aminte când eram mic A, și plângeam foarte tare da. taică că -mă, mă punea tot într-o chestie un soi de lighian, de asta pe care l-a legat de, de lustră și dădea de cu piciorul așa, cât să mă legine Și te-a pus să de, da. de lustra Păi ce să facă, săracu? De ce mă la las să joc clopoțel cu Vlad? Stai o secundă, -ai da, nicio șansă. da, da, da, Pierdem. După ce vorbim treci. cu miara. N-ai nicio șansă, nu câștigi Miara. Alo, bună dimineața! Bună la dimineața! La Mulțuțean, Zurli! la Mirela, eu sunt una din uh, grupul nostru, știi tu care? Așa. Așa, astăzi e ziua voastră, dar e ziua și a la 49 de ani! Mulțumesc și nu mai am copil pentru Gașca Zurli, dar să știi că mie îmi place. Dar ai pentru cânti... Europa FM! Da, da, da. Mulțumesc, numai bine, pa, pa. Mulțumesc! Mulțumesc. Iara, numai bine! Veți să jucați clopoțel? Da, nu tu zici clopoțel și da. eu clopoțel. A, nare. Și zici clopoțel la nesfârșit da. Tu poți să zici da, la să clopoțel hai, da. clopoțel E plicticos, stai, nu merge. Nu, dacă vrei că mergem amândata cu mașina spre Suceava 8 ore, putem să jucăm <gără> clopoțel 8 ore. George, nu te cred că l-ai pus cu jocuri de jucat în trafic Băi, până. Noi l am jucat aia. deja. A nu, dar nu, nu, asta. nu. Gabriela, bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! În hotelul meu era mult mai ambițios și am fost nevoită de multe ori să recurg la atâtea metode să-i abată atenția încât bam furau bandiții mașina <laughs> din cauza lui că mi-a distras atenția. <laughs> și mergeau, mergeau toate. <laughs> Te descurcai cu treaba strav. Bravo. Bravo! Hai că -i bine! Nai cum să-i distragi atenția unui copil care este extrem de nervos într-un anumit moment. Tu la culcare Nu, îl lași să-și facă Sii, Eu când după... eram nervos și plângeam, maica mea spunea 300 culci și ba, asta mai a și mai rău Cum să nu vrea Da, eu nu înțeleg de ce copiii mici Când le som plâng Nu mai bine dorm Adică, a, că e un vr. nonsens adică... Da, dar ei nu știu asta ei nu știu asta. Dar deci de ce pleurge? că sunt mai mari Pentru eu, că popilor. e somn, plânge, de aia plânge așa. Păi de ce nu se culcă -e mai... Nu mai? Îți pare niciodată rău că ți e som și trebuie să te duci să te culci în loc să faci altceva mult mai plăcut în <laughs> momentul ăla? În ultima vreme în nu. <laughs> <laughs> este nani pe primul <laughs> loc, <cum prindu> <laughs> un moment zic, moa, mă, o să trag un pui de somn. Yeah! <laughs> 7 și 7:48 de minute la mulți ani Jurli. Mulțumesc mai frumos dacă mi dai voie, aș vrea să le spun părinților din Iași că voi fi acolo duminică cu antrenorul părinților și o să învăț cum să rezolve astfel de situații când copiilor fac crize și plâng, învăț jocuri pe care mă bucur că Vlad le știe deja. E pregătit <laughs> pentru un antrenament de joacă. Da. Pe 18 mă duc la Chișinău și urmează un turneu și o să audă la Europa FM toate orașele și toate datele. Mulțumesc Perfect. pentru susținere. Mulțumim pentru fetița Zurli și toate celelalte personaje. Te bupăm, Mirela la la În deșteptarea Perfect Strangers! Thomas Blue, Bună dimineața. looking at me like you wanted to stay When I saw you yesterday I'm not, your time, I'm not no games I see ya Who knows the secret tomorrow we'll hold We don't really need to know I you to go. You hear with me now? I don't want you to go. Baby,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 Dar nu, dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat că Nu l-ai fost șapte Plus Plus, l-ai fost șapte, plus Unde? <laughs> La Europa FM yes, Alege să fii câștigător Alege Europa FM Româncele sunt femei puternice, dar uneori chiar și femeile puternice au pielea deosebit de sensibilă. Pielea sensibilă are nevoie nu doar de extra îngrijire, ci și de produse dedicate acestea. De aceea poți începe cu produsele Sien Med. Sien protejează frumusețea româncelor. La Lidl ai să pun lichid antibacterian Sien Med 300 ml la 5,99 lei și cremă ulei de duș Sien Med 300 ml la 6,99 lei. Lidl, meriți să fii surprinsă!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 Sfârșit. Arată bine. În mângâie tălpile. De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină. Și știi cum m-a Cu o ofertă superbă. Lasă-te ispitită de bavajul Semelrock. Vino și tu în magazinele partenere Semelrock Rock și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock, Rock. Passion for paving. Cât de repede poți să trimiți bani între oricare din cele 153 de stații OMV din toată țara? <laughs> ne bucurăm că ai întrebat.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 EMAG. Online va fi mereu simplu. Mergeți înainte. Opriți. Mergeți înainte. Opriți. Așteptați să se libereze intersecția. Fan Curier prezintă o zi obișnuită în cu cumpărăturilor. Multe livrări, multe provocări, oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte de reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier.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 Ești frumoasă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Euroba FM este ora 8. Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vremea se menține rece pentru această dată. Trecător va ploua pe arii restrânse în Banat, Oltenia și Muntenia și cu totul izolat în celelalte regiuni. Spre seară norii acoperă jumătatea de sud a țării. Maximele vor fi între 11 grade în Oltenia și depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 17-18 grade în Dobrogea și estul Munteniei. O zi rece va fi în capitală. Maxima se va situa în jurul valorii de 15 grade. Cerul va avea norări, mai toate spre seară și trecător va ploa. Cozi în mai multe orașe ale țării în fața agențiilor județene de mediu de astăzi persoanele fizice pot depune dosare pentru finanțare în programul Casa Verde. Oamenii pot deconta de la stat instalarea sistemelor de încălzire ce folosesc energie verde. Dosarele de finanțare pot fi depuse până pe 24 octombrie. Ștefan Neunte în Buzău aproape 200 de oameni erau încă de azi-noapte în fața sediului Agenției pentru Protecția Mediului, ei vor să depună dosarele pentru programul Casa Verde. Oamenii au făcut o listă cu numele celor aflați la rând în ordinea sosirii, iar din când în când se face prezența pentru a se asigura că nimeni nu a renunțat. Cei care stau la coadă au venit cu ceai cald, pături, scaune pliante în timp ce alții stau în mașini. Cozi s-au format și la Pitești. Unii oameni așteaptă chiar de sâmbătă în fața instituției și speră să obțină subvenții pe pentru sistemele ecologice de încălzire a locuinței. Oamenii sunt nemulțumiți că reprezentanții agenției nu s-au ocupat de organizare și că au fost nevoiți să își întocmească propria listă de așteptare. Situația este asemănătoare în Drobeta Turnu Severin, Focșani, Craiova și Târgu Jiu. Echipamentele finanțate pentru populație prin Casa Verde sunt panourile solare și pompele de căldură, iar valoarea finanțării se face în funcție de tipul instalației. Federația Sindicatelor din Educație Spiro Haret cere amânarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de directorii în școli. Miercuri, pe 12 octombrie este programată prima aprobă a examenului cea scrisă. Marius Nistor, președintele Federației Spiro Haret, susține că tematica examenului nu urmărește testarea unor cunoștințe cu adevărat importante pentru un manager de școală. Bibliografia care le-a fost pusă la dispoziție nu va scoate niciun caz în evidență capacitățile lor manageriale, ci numai capacitățile de memorare a unor date care n-au niciun fel de cu ceea ce se întâmplă în unitățile de învățăman. La ce le anume le-ar folosi colegilor noștri candidați la funcție de director, statistici legate de promovabilitate prin nu știu ce țară africană, Alte probleme sesizate de sindicaliști, modalitatea greoaie de înscriere în examen și faptul că unele probe sunt imposibil de contestat. Referendum eșuat în orașul Ceacova din județul și localnicii au fost chemați ieri la urne pentru a se pronunța în ceea ce privește revenirea la statutul de comună a localității. Consultarea populară nu a fost însă validată, doar 20% dintre cetățeni au venit la urne. Transmită Dan Turcu. Mungăsit, autoritățile locale aveau nevoie de o prezență la vot de cel puțin 30%, dar și de un răspuns afirmativ la întrebarea legată de schimbarea formei de organizare administrativă. Localnicii în de și acuzau o creștere impozitelor și taxelor locale chiar și cu 300%, au ales să nu se prezinte la secțiile de votare. În orașul Ceacova și satele aparținători au fost înfințate șase secții de votare care au fost deschise până la ora 23, fiind așteptați la vot peste 4400 de alegători. Reprezentanții primăriei spun că nu înțeleg de ce a existat o rată de participare atât de mică în condițiile în care, spun ei, majoritatea populației se plânge de impozitele mari pe teren, locuințe și grădini. La Timișoara, cu Europa FM. Bilanțul deceselor provocate de uraganul metiu în Haiti a ajuns la 1000. Uraganul cel mai puternic care a lovit caraibele în ultimul deceniu a ajuns în Haiti marța trecută, unde a provocat ploi torențiale și rafale de vânt cu viteză de până la 230 de km pe oră. Autoritățile au fost nevoite să îngroape morții în gropi comune, iar cea mai mare îngrijorare în prezent este înmulțirea cazurilor de holer. În Statele Unite, autoritățile citate de CNN raportează 17 morți în Carolina de Nord și de Sud, în Florida și în Georgia. În Columbia, președintele Juan Malel Santos, laureat vineri al Premiului Nobel pentru Pace, a anunțat că va dona suma de bani care însoțește această prestigioasă recompensă, peste 900.000 de dolari, victimelor conflictului care devastează țara. Distincția de i-a fost acordată președintelui columbian pentru angajamentul său de a pune capăt conflictului armat cu gherila a Forțelor Armate Revoluționare din Columbia, un acord care va trebui revizuit însă după respingerea sa prin referendum. Acordul a fost semnat luna trecută și ar trebui să pună capăt unei confruntări care durează de 52 Ani și care a făcut peste 260.000 de morți. Știrile s-au dat aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa de handbal masculin Dinamo a remizat 26 la 26 cu Beșikta și Istanbul în grupa D a Ligii Campionilor. Turcii au egalat în ultima secundă de joc dintr-o lovitură de la 7 metri după ce în debutul reprizei secunde au condus și la 5 goluri diferență. Vraza Licii de la și a fost cel mai bun marcator cu 8 reușite, în timp ce de la Dinamos au remarcat Estechi și Câmpan cu câte 4 goluri. Albroșii vor juca următorul meci continental sâmbătă în Portugalia cu Braga. Judd Trump a câștigat European Masters de la București la snooker. Englezul l-a învins în finală pe compatriotul său, vintuplul campion mondial Ronnie O'Sullivan cu 9 la 8. Bilanțul întâlnirilor directe dintre cei doi a devenit acum egal, 7 la 7. Pentru victoria de la București, Judd Trump a fost recompensat cu un premiu de 75.000 de euro. Luca Bastia, mulțumim, mulțumim, mulțumim pentru știrile din sport. Aș vrea să facem puțin fact-checking în direct în această dimineață. Da. Am, autoritățile avem, da. că au anunțat deschiderea unei bucăți de autostradă, ascultătorii noștri spun că nu e așa. Da, avem această problemă interesantă. Agel pe agenția oficială de presă, anunță că s-a deschis aseară punța săliște bucata aia, uh, demolată, da, autostrada demolată. Uh -huh. Noi am dat știrea, am citit pe dar primim SMS-uri că nu e adevărat. Așa că după piesa asta o să vorbim cu ascultători care sunt în zonă, să da. ne și nouă dacă e adevărat sau nu. Inside your groove, 'cause I'm on fire. Hai, liminog, 8 și 10 minute, bună dimineața! Uite ce uh, zice AgerPresu, că traficul auto pe, locul, pe lotul 3, cunța săliște al autostrăzii Sibiu, răștie, deci bucata aia, autostrada demolată electorală, s-a reluat aseară, așa zice Presu. După ce termenul de finalizare a lucrărilor fusese inițial decalat din cauza ploilor, n-au fost tăieri de panglici, ci doar s-au dat la o parte balizele Au declarat surse oficiale citate de Agel Press Și după ce Ioana a dat știrea asta Au început să vină SMS-uri nu e adevărat Dar foarte mă rog, mult sigur să au Da, noi sunăm la DNR, Poate ne răspunde cineva acolo E, e de vreme pentru DNR, Sunăm și până una alta să vorbim cu cei care ne-au uh, dat SMS-uri Cezar, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Deci cum e? Ești în zonă sau ce se întâmplă? De unde știi am că nu trecut, Am trecut acum jumătate de oră, venind de la Timișoara către Focșani și da. absolut nimic Balizele sunt în continuare așa cum sunt din septembrie anul trecut, tot acolo Nici o mișcare, nici de pe un sens, nici de pe celălalt Deci mergând pe autostradă înspre ce? spre în direcția Sibiu? Înspre Sibiu, venind așa. despre Deva către Sibiu Chiar cu 20 de minute înainte să ajung în zona respectivă, aflat mi de la Europa FM, de la știrile de la ora 7, că s-a deschis bucata respectivă și ai de autostradă, da. trec pe acolo. Gata, bucurie, dau bice și Aha. câștig timp. Și da ai, de ieșit de pe, ai ieșit, da, de pe autostradă? Am ieșit, sigur, că așa cum ies de un an de zile din septembrie anul trecut, așa am ieșit și dimineața aceasta. Am Mulțumesc. înțeles. Mulțumim, Cezar, bună, Gabi, pare rău. ieși da. și tu în direct, bună dimineața! Salut! Gabi, alo! alo bună dimineața! Salut! Uh, deci ai, cum e? Vă zic? La fel ca acesta, numai că eu veneam din direcția opusă. Aha, și unde? Sibiu, da. la săliștea, indicator mare că bucata între kilometri, nu știu pe de rost kilometri, da. e închisă și da. te scoate frumos pe drumul vechi, să da. zicem așa. Am înțeles. Și te bagă înapoi. După și, ai, aceea... și ai ieșit și tu de pe autostradă? Liniștit. Da, mulțumim tare mult Gabriel, îl avem și pe Marian, bună dimineața Marian Bună dimineața Marian. Ai încercat și tu, închide radioul și ascultă-ne doar la telefon Ai încercat și tu să traversezi bucata respectivă? Eu sunt la stăliștea cu fax stânga și intru pe autostradă. Deci se circulă? Nu se circulă, Închisă. că m tot la mergurea stiliului și intru la stăliște da, dar Am înțeles da, stai. Cât timp vorbeam cu voi, a venit colegul nostru de la știri, Ștefan Leonte, care face niște semne că vrea să spună ceva. Ia zi. Ia zi, știi, neața, uite, neața. uite, tocmai ce am vorbit la CNNR, ne-a răspuns de acolo cineva care habar n-avea cu ce se mănâncă și ne-au spus că nu știu în acest moment dacă se circulă sau nu. Nu cred. <laughs> că nu au informația, tot să ne trimită un răspuns. Dar stai puțin. Da, Iartă-mă că fac asta în direct, dar nu înțeleg de ce. Cu, la cine ați sunat la cine? La birou? de presă? La biroul de presă. La... Și a înțeleg. răspuns cineva de acolo, adică nu portarul. Nu, cred că era portarul. Nu lucrează nimeni la, la ora asta. La câte informații mă. deținea, cu siguranță da. Era cineva care nu prea avea treabă cu drumurile Bine, să... deci avem așa, DNR nu știe dacă s-a deschis sau nu Șoferii, ageri pe zice că s-a deschis Dar șoferii care sunt în zone și care intră în direct cu noi la Europa FM Spun că este închis în continuare. Uite, avem aici. și pe Andrei să vedem dacă ne confirmă chestia asta sau nu Bună dimineața! Salut! Alo, vă salut, bună dimineața Deci, aproape ca un metronom am învățat chestia asta În fiecare luni dimineață trec acolo și... Doar, doar! ...și undeva dreapta să iasă și reintri la Săliște pe autostradă, Deci nu se circulă. Deci nu ala. se circulă. Bine, mulțumim. mulțumim Bine, de deci concluzia atâta. este așa. Realitatea din teren contrazice știrea oficială. Circulația pe lotul 3 Cunța Săliște la ora asta este în continuare oprită. Cred că cineva s-a gândit să anunțe Cum a făcut și data trecută Nu știu ce se de întâmplă Deschiderea unei bucăți Care de fapt nu e pregătită să fie deschisă Nu știu, e un segment blestemat ăsta Nu știu ce n Rămâneți cu 9, 8 și 14 Revenim cu Republica Fantastică România În fiecare zi Ai puterea de alege Să mergi înainte Sau înapoi Să fii fericit sau trist Iubitor sau plin de ură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 pe aceeași frecvență cu tine. Popcornul la microunde? Da. Fierbătorul pentru ceai? Merge! Comedia romantică? În DVD-player deja! Noua centrală? E perfectă! Cool.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 Știi cumva la Grunfos mai fac angajeri? Nu știu ve cine, ce-ți veni? Păi peste tot văd doar instalator cu vestă Grunfos. A, păi zia, așa? Nu ai aflat de noua lor promoție? Profită de oferta Grunfos. La fiecare șase pompe Grunfos de tipul Alfa 3, Alfa 2, 2 el sau confort achiziționate, primești ca două vestă groasă. Mai multe informații pe grunfos.grO, pe pagina de Facebook Grunfos România și la partenerii autorizați.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 și llora și 26 de minute, duele Corazon. Republica fantastică dincolo de drumul deschis și închis de ascultători Europa FM azi de dimineață despre care am vorbit. Da. Mă, duele Corazon, când am dedat știrea asta la refere prostie criminală, fraților, în județul Constanța, unde o firmă de casă a fostului lui președinte al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, a refăcut o cetate din antichitate, Capidava, Până a reconstruit-o cu totul și a distrus-o din punct de vedere istoric. A făcut-o modernă. Da, punem niște rigipsa aici, să o tragem la linie, să fie pereți drepți. Au refăcut-o până au refăcut-o, până au făcut una nouă, la propriu. Pentru acest proiect de restaurare a cetății s-au cheltuit, țineți vă bine, 74 de milioane de euro. Este practic cel mai mare proiect de restaurare a unui monument antic, desfășurat în România în ultimele decenii, iar el a fost ratat cu brio. Um, descrie toată situația constanța-noastră.ro noastră. Ce s-a întâmplat? Bine, o bună parte din banii ăștia provin din fonduri europene și vor trebui dați înapoi, mai mult ca sigur, pentru că obiectivele nu au fost atinse. Obiectivul principal era restaurarea, nu reconstrucția. Auzi, nu puteau să facă una lângă? O Cred că era mai ieftin. Cred că era mai ieftin și mai bine. Hai facem da. și una lângă, așa, să vedeți cam cum ar fi putut să arate. E capitava pe vechi, capitava pe nou. Așa. Ce s-a întâmplat acolo? Păi... O grămadă de lucruri creative, ca să zic. Au făcut, de exemplu, ziduri de două ori mai înalte, ca să fie cetate. Că cetatea are... Ce are, mă, cetatea? Ziduri, frate, nu urc oricine. Da, tu știi cetate. că media de înălțime a crescut de atunci și până da. acum? S-a făcut o fațadă frumoasă spre Dunăre, așa, mozaic, cu piatră de diferite culori și calități, să placă ochiul, să fie frumos șeful. S-au făcut arcade de cărămidă, s-a zografit proaspăt, nu știu dacă s-a făcut lavabilă. S-au ascuns limitele zideriei antice. Ca să fie frumos, să nu se vadă unde era veca, acum să repara ca nouă șeful. A vrut că era aiurea, știi, să fie partea de sus modernă da, și, și jos partea fie... de jos. Ce porcăria asta! Plus că jos trage ingrasie. E grasie, ingrasie. Din... Râdem, dar e trist ca naiba. Deci din abortul Ministerului Culturii citez... Piatra aleasă este de mai multe dimensiuni și sortimente. De care a găsit. Da, ce a rămas? N-a mai avut șeful de asta, dar mai luat și de astilată. Hai că e frumoasă, ce are. Iar punerea în operă, neatentă. Pe fața, pe fața dintre, dintre, dinspre Dunăre nu se mai văd la baza asizele zideriei antice și nici nu apare marcată intervenția pe toată lungimea instalației portoare. Reconstituirile au fost făcute fără să existe o documentație științifică de bază. Bă, ce 3.000 documentații să dau zugrăveală? Dăm un glet? De aceea și decalajul cron cronologic dintre diferitele structuri restaurate nu este clar. Deci au făcut o cetate nouă și frumoasă, ce să mai vorbim, mai aveau un pic și puneau și ferestre de termopan și niște țiglă de aia de tablă, da, bună, modernă, ai și pune niște țiglă de tablă, nu mai plouă înăuntru neam. Are treabă cu gepizii, cu avarii cu Și astea. de data asta chiar rezistă 2000 de ani adică... Da, ce suntem avare aici avem 74 de milioane de euro De cheltuit Concluzia Ministerului Culturii Situația actuală a monumentului este deosebit de gravă Consecință directă a modului În care s-a proiectat, avizat și executat Intervenția asupra zidurilor, turnurilor Și acelor două porți Cetatea în forma sa actuală Nu mai corespunde criteriilor de autenticitate care sunt definite de UNESCO pentru înscrierea în lista patrimoniului mondial. Deci am avut o cetate care trebuia restaurată un pic ca să intre în patrimoniul mondial și au făcut una nouă care nu are nicio șansă să intre în... Bădăle, mă rog că o să fie un soi de Disneyland acolo. Da. Cine s-a ocupat de afacerea asta? O firmă numită Mara Construct. Firma Finei lui Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. domnul mare om ăsta, Nicușor Constantinescu, mi îmi pare rău să răcuite... La sau la figurat? A, și la propriu și la figurat. Mare domne, deci am av avut el ghinion în viață. Bă, dacă ajungea primar la Roma, în Italia. Tu ai văzut câte ruine sunt la Roma? Mă, dacă nu mi le repara el pe toate la stadionul ăla de acolo, Aori, cum era... zice Coloseumul, Coloseum. păi nu făcea el un stadion acoperit da, frumos cu gradene și cu... o fece Coloseum Așa, făcea el face Coloseum, farul Coloseum acolo Ma, și rezolva totul, păi n-ai văzut ce porcării la Coloseum cât cad pereții aia pe tine da, cele noi. lumele alea alea stau să cadă da. și ele Coloana aia lui Traian. Băi, e... Vegas făcea din România exact. E mai jos, e scufundată. Păi nu ridica, el o punea sus așa frumos să o vadă o toată lumea. Se... Eu sper să nu ajungă și la mare în Grecia, că la... putea să ia și pe aia. Da. La... la băile lui Dioclețian acolo, păi nu punea el faianță nouă, de la Lua el de la turci niște faianță. Asta. Deci la Capidava la noi, uite, vezi nicușor costa deja știut ce să facă dacă nu i cap vai de dava la capidava cu vlad petreanu și george zafiu la europa fm mânghem te cu să șeșt să ci e aș prindem să desunză eu știu că o să fie bine. De ne crezut, ai apărut. Și meluina privirea. N-aș fi crezut că într minut am să recunosc eu. și 35 de minute, rămâneți cu noi imediat ascultăm single nou cu Fly Project și Andra se numește Butterfly până în alta mergem la Galați Butterfly, Butterfly da. fluturili. fluturili ascultăm Fluturili Ce imediat Ce Butterfly Fluturili asta e la, în Galați unde cresc unde zboară Butterfly s-a construit s-a construit o școală după Revoluție asta e în coștire. Nu? E o singură școală. A, o școală. O singură școală, asta este precizarea. Deci uh -huh. la Gala s-a construit o singură școală după Revoluție, vorba de școala gimnazială numărul 1, Nicolae Mantu. Reprezentant de marcă al artelor plastice românești, Titor al mișcării artistice gălățene, pictorul și graficianul Nicolae Mantu s-a născut pe 24 aprilie 1871, etc., etc., ca să înțelegeți de unde vine. Doar că a fost ghinionist domnul ăsta Școala a fost dată folosind în iunie 2004 pe repede după proiectul început în 2002 deci a, nu am cred, că nu, cred că nu s-a așteptat nimeni să o termine da, așa de bune. repede Pe terenul unei foste anexe Nu știu ce s-a făcut cu fonduri de la Banca Mondială A costat fără dotări un milion de lei Nici Aproximativ 220.000 de euro, informează adevărul După ce s-au cheltuit 220.000 mm. de euro ca să inaugureze școala Ce s-a întâmplat cu ea? S-a desfințat <laughs> Da, mă, că nu i de râs. Cum să e imposibil, deci nu poți. Adică n-ai cum. În țara în, în România, Republica Fantastică România, o râzi ore nebunești. Da. Eu încă râd Adică Dar de ce s-a Astăzi asta? un pic. Omulem Da, nu avea elevi. Nu avea elevi. Nu, nu erau întâlnit. elevi. Ai nebunit? Vlad, în țara asta, în școli, da. sunt câte 35-40 de elevi într-o clasă. Aici n-a fost cazul. Deci, în Galați, această școală s-a construit o școală în Galați după Revoluție, s-au cheltuit un milion de lei pe ea și după ce au inaugurat-o și au dat seama că au făcut-o, dar n-au nevoie de ea. Înțelegeți? N-aveau niciun elev? Aveau 10-11. Deci, inspectorul general școlar Mioara Enache, citat de adevăr, spune că măsura desfințării școli este una firească, atâta vreme cât acolo erau înscriși foarte puțini elevi, ceea ce făcea ca unele clase să aibă doar 10-11. Foarte bine. Da. Numărul redus de elevi făcea ca școala să cheltuie pentru întreținere mult mai mulți bani decât primea de la buget. De ce? Pentru că finanțarea se face pe elev. Așa. Adică faci finanțare pe elev și dacă nu ai suficienți elevi, n-ai bani nici măcar de salarii. În zona asta e. Nu sunt... Nu sunt elevi, dom'le. Și, fă... și pro problema e așa că lucrul ăsta a fost... Sau, au exact studii care au afirmat că o construiesc degeaba încă dinainte de a se apuca să o facă. Asta e cu școala respectivă. Școala asta avea o încadrare bună cu profesori. Anul trecut a fost pe locul al 13-lea în județ la evaluarea națională. E destul de onorant pentru o unitate de învățământ de cartier, mi se pare. Auzi, și firesc, stai, mi se pare și firesc dacă ai clase de numai 10-11 elevi. Asta voiam să spun Normal, eu. Normal, Vai rezultate mai bune. Domnilor nu văd de gândit așa un pic, da. Oamenii și... aia chiar au timp să se ocupe de elevii, da. aia și elevii au venit poate cu plăcere la școală. De hmm. pentru care s o în frate, că nu e rentabilă. Aoleo. Hai cu Butterfly, că e mai bine tu de ba Butterfly, hai, vin, hai că ca vezi Zastru. acolo Fly Project și Andra Bă, The weekend. I'm, I'm gonna fly Chandra Butterfly 8 și 41 de minute După nou avem palpitații Cea mai nouă piesă Sore Live din garajul Europa FM Dar asta după ora nouă Între timp vreau să vorbim despre Donier de Major și vă rog să-mi arătați și mie Documentele noastre <laughs> N-am avut parte de asta în drumul Hai. spre Iași B ai avut un rug. A, v-am avut pe voi, pe cum ar fi întrezi deci... cineva să ne oprească în drumul spre Iași? Ca să înțelegeți, dragilor, când am plecat înspre Iași, eu m-am opus, am zis, nu mergem cu mașina, e nebunie, o să stăm pe drum nu știu cât timp, aia o să fie complicat, o să fie nenumărate, radare, o să ne oprească poliția, o să luăm amenzi, o să mai bine, nu. Și n-a fost așa, am plecat la 10, am ajuns la 9, am ajuns vă... foarte repede, am văzut, am văzut un echipaj de poliție pe drum, s-au deschis porțiile Moldovei pentru domnul Zafiu și echipa. Dar da, măcar, măcar am mâncat bine. Măcar da. am mâncat bine. Trebuie să recunosc. Am mâncat din două, două dore. Să facem Ca da. bebelușii. Lăsa da. că am prins eu. Voi ați revenit cu avionul, dar am revenit cu mașina, că trebuia să aducă cineva și mașina. Da. Și ieri, de la aia la București, cred că am văzut vreo 20 de radare. A, asta vreau să spun. Dar rog cu Waze, uh -huh. că am, să Waze -am salvat. Da, m-am salvat. Cred că erau și vreo două în mișcare. Dar cred că am scăpat până la urmă. Da, vezi, în urmă cu. De fapt, nu. Acum un an am fost eu cu mașina până la Botoșani într-o vară. și încolo, după focșani în sus, jumătate din mașina pe care le-am văzut avea o antenă de stație. Deci lumea avea stație. Avea și o stație? Am stat de vorbă cu oamenii tot drumul. Nu cred că ai stație. Da, am stație pe mașină. Și cum vorbești cu ei? Colegul. Roger. Nu, nu. al colegi. Colegul, colegul ala, da. Mă iau de ea care în jură. Zic, ah. nu mai jura că sunt copii în mașină. Mă rog <laughs> Deci ai limbaj de trafic da, colegul. Colegul, da, colegu, fac probă de stație, colegu, dacă mă aude cineva, să spună și mie pentru o probă de stație, vă rog. Mulțumesc, colegu. Colegu, dacă sunteți de... pe recepție, trimiteți SMS-uri la 1769 acum să ne spuneți unde sunt radar, în țară, le dăm pe toate. Da. Ia să văd. O să fie colegul. foarte multe SMS-uri, nu e o idee bună că stăm până, da. Dar drumurile noastre, așa, și acum nu mai aveau. Asta vreau să spun, Deci, anul trecut erau o grămadă de mașini în partea aia în spre după Focșani, înspre Iași, Suceava în zona aia, erau foarte foarte multe mașini cu stații. Se avertizau că sunt foarte multe radare da. Acum n-am mai văzut atât de multe, lumea folosește Waze, deci ne Sfântul tehnologizăm. Dar ne rămânem tehnologizăm. puțin la asta cu stațiile, că n-am înțeles da. niciodată de curiozitate. Da. Tu zici pe stație pe acolo, colegii uzat, da. Hai de vorbă. He, sunt vlădus, vin și la Iași. Nu zice așa, sunt vlăduți și vin și la Iași. Ce le zici tu acolo? Bună nu, fiam. vorbești, întrebi. În primul rând că, Da, în primul rând să nu credeți că oamenii care au stație folosesc stația ca să evite poliția. No. Nu, nu. Ei Vorbesc, se prietenesc. Se împrietenesc, se mai întreabă unde se mănâncă bine, dacă sunt accidente pe drum, dacă sunt locuri în care se întâmplă ceva ieșit din comun. Și dacă în aceste discuții se vorbește și de radare, nu poți să-l oprești pe ăla. Adică tu întrebi. A, sunt așa. Un din coleg context. care vine să, zici, că, să zicem că tu te duci spre Ploiești, Da, de la București. Și întrebi. Un coleg care vine de la Ploiești are să ne spună ceva. Și colegul zice, liber până la românești, colegul. În sensul că nu e niciun accident. Nu e nicio groapă în asfalt, <laughs> nu e. Poți să mergi liber. Înțelegi? Adică poți să mergi regulamentar liber. Ce-ai legat ceva, prietenii, Păi. Nu, nu, nu <grafă> cum a adică <-mă> <grafă> Nu, da, eu nu, sunt sociabil. Nu, nu și s-a părut așa drăguț că a zis, da, să-ți spună ție tot drumul și, și după aia nu l-ai întrebat și... Nu, dar e mișto să știi că sunt, eu... e, mi, mi se pare un fenomen foarte interesant, sunt, uh, uh, în general, șoferi profesioniști da. care merg în coloană și stau de vorbă, se cunosc între ei, mai povestesc de una, de alta, sigur, simt frecvența ocupată în felul ăsta și... Da. Și nu poți să afli de accidente. Da. La de accidente, de gropi, da. De, de chestii de ce nu. Copaci căzut. Da. Între timp s-a terminat și piesa asta. Rămâneți pe frecvență, colegilor. <laughs> Ora 8.45. Na na na, na In my high shoes and fancy fads, I ran down the stairs. Hailed me a cab, going na na na. na na, na na na, na na na. Oh na na na na. na. na, na. Dar la Carei, liber spre Oradea Stația e mai super decât Waze-ul Coadă mare în vama 6 șase kilometri Vă rog, faceți ceva Alertați autoritățile De ce o fi coadă la Sani din Mureș, nu știm 6... De ce o fi coadă Poate la, la Press, După ce s-a auto... deschis autostrada <laughs> Poate aia? dăm un telefon Da Poate dăm un telefon uh -huh. Bine, uh, că tot vorbim de drumuri <laughs> Și pentru toți șoferii care ne ascultă Țineți-vă bine de volan Într-un clasament realizat de Forumul Economic Mondial, țara noastră este printre codași în privința calității drumurilor după Zimbabwe și Cambodgia. M-am liniștit, că, Din... știam că în Cambodgia e nasol. Din 138 de state analizate, România ocupă locul 128. În Uniunea Europeană este ultima la acest capitol. Na. Nu mă mir. Deci suntem după Zimbabwe și A, după, nu înainte. După mă! A, după Suntem mai nasol decât Zimbabwe și Cambogia. Acum eu nu știu calitatea drumurilor. Dar în Zimbabwe și Cambodgia au um, mașini, că poate au făcut drumurile De. și nu circulă nimeni pe ele. <laughs> și atunci. Asta nu e știu, explicație. Nu știu ce să zic. Am, am fost în Vietnam în urmă cu mai mult timp și confirm că drumurile sunt cam la fel de proaste ca la noi. În Cambogia n-am fost. Deci nu știu cât de bine ar putea să fie. Da, uite, suntem pregătiți să deschidem tronsoane de autostrada. Da. În fiecare mm. zi suntem pregătiți. 9 miliarde de euro anual pentru construcția dru de drumuri în România, însă avem cele mai proaste șosele din România. Deci în România, guvernul dă banii ăștia, dar banii nu ajung la construcția de drumuri. Nu-i folosește și nimeni. Nu-i folosește. Chama, da, în felul ăsta o profit. 38% din rețeaua de drumuri din țara noastră, adică 33.000 de kilometri, este formată din drumuri pietruite și de pământ. Avem 150... De ce crezi că sunt gipuri și suvuri în România? <laughs> Mai ales în București. România are 150 de kilometri de drumuri naționale de pământ. 2000 de kilometri de drumuri județene care n-au fost asfaltate niciodată, niciodată, niciodată. Dar nu suntem. Încă e bine. Deci suntem pe loc 128 din 138. Cele mai proaste locuri sunt în Madagascar. Da, da, vezi că astea sunt situri UNESCO. te de -aia cu cetatea. Cu cetatea. <laughs> Strică drumul dacă îl asfaltează. Că el ăla e hazul lui. <laughs> vezi? Are, are dreptate. <laughs> Sore după 9 și dacă rămâneți cu noi și săptămâna asta, puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Trebuie să trimiteți SMS cu tarif normal la 1.769, cu textul deșteptarea și indiciul din fiecare zi. Indiciul îl găsiți evident pe site-ul europafm.ro. Îl schimbăm, avem grijă să îl schimbăm în fiecare zi, așa că trimiteți-ne SMS-uri 1 sau mai multe câte vreți voi. Vineri dimineață, prin tragere la sorți, unul dintre voi poate câștiga un iPhone 7 Plus. Nu știu în ce culoare, uite, nu n am întrebat ce culoare mm. sunt Dar unul e roz sigur Unul e roz pentru ascultătoarea noastră din Rămnicu Vâlcea da. Care a câștigat acum da, două săptămâni da. Bine, iPhone 7 Plus De câștigat și săptămâna asta la Europa FM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 Ești gata de meci? Prinde ofertele de suporter de la Penny! Săptămâna aceasta ai bere blondă Tuborg, pachet 6 sticle de 330 ml la doar 14,49 lei și bere blondă 500 ml la doar 2,89 lei. Oferta ofertă valabilă în perioada 5-11 octombrie în magazinele Penny Market și XXL Mega Discount, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 Federația Sindicală Hipotr Hipocrat, una dintre organizațiile care apără interesele angajaților din sănătate, declanșează de astăzi o serie de proteste. Prima etapă, o grevă japoneză de 5 zile, urmată de pichetarea și întreruperea temporară a activității în următoarea săptămână. Totul va culmina cu o grevă generală pe data de 31 octombrie, avertizează sindicaliștii. O ascultăm pe Elena Tudor. Pe lista revendicărilor Federației Sindicale Hipocrat se află acordarea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă la valoarea salariilor actuale și nu la valoarea celor din 2009. De asemenea, sindicaliștii cer acordarea tichetelor de vacanță și de masă pentru toți angajații din Sistemul de Sănătate și Asistență Socială. În plus, ei cer finanțarea corespunzătoare a Sistemului de Sănătate pentru a putea fi acoperit deficitul de personal și pentru a putea fi stopat fenomenul migrației cadrelor medicale. În plus, sindicaliștii vor și crearea unui cadru legal pentru admitere în învățământul superior a asistenților medicali cu studii medii și vechime în specialitate, pentru a putea parcurge programe de formare unice la nivel național. PNL și UDMR de până astăzi la biroul electoral central listele de semnături pentru alegerile parlamentare. Mâine este rândul socialdemocraților să facă acest lucru. Uniunea Salvație România nu are ducamdată numărul de semnături necesare pentru a se înscrie în cursă. USR a anunțat ieri că ministrul sănătății Vlad Voiculescu și fostul secretar de stat în Ministerul Muncii Valeriu Nicolae au semnat pentru ca formațiunea să poată candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Băncile vor putea accesa de astăzi garanțiile suplimentare alocate programului Prima Casă. Pentru a doua oară în acest an, Guvernul a suplimentat plafonul cu 500 de milioane de lei, iar prioritate vor avea dosarele deja aprobate. Astfel, plafonul de garantare al acestui program guvernamental în acest an a ajuns la 2,69 de miliarde de lei. Samsung anunță că a suspendat producția de telefoane Galaxy Note 7, în declară surse din cadrul companiei pentru agenția Reuters. Decizia a fost luată după ce și a doua variantă de smartphone, care ar fi trebuit să fie sigură, riscă să ia foc din cauza bateriei. Compania sudcoreană preciza în urmă cu două săptămâni că telefoanele vândute începând cu 1 septembrie au baterii diferite. Cu toate acestea, săptămâna trecută, cel puțin un aparat Galaxy Note 7 cu baterie nouă a luat foc la bordul unui avion, semn că problema nu a fost remediată. Hillary Clinton a câștigat dezbaterea de noaptea trecută, a doua organizată înainte de alegerile prezidențiale din 8 noiembrie. Așa arată un sondaj realizat de CNN, 57% dintre persoanele care au urmărit înfruntarea sunt de părere că aceasta a fost câștigată de candidata Partidului Democrat. 34% dintre telespectatori consideră că Donald Trump s-a descurcat mai bine. Ștefan Dezbaterea a fost cea mai dură de până acum, presărată cu amenințări cu închisoare și acuzații de agresiune sexuală. No, cel mai fierbinte subiect au fost declarațiile lui Donald Trump vulgare la adresa femeilor, inclusiv la adresa fiicei sale Ivanka, făcute în 2005 și publicate vineri. Republicanul a catalogat înregistrarea drept o discuție de vestiar, însă a amintit că fostul președinte Bill Clinton a agresat sexual femei, iar Hillary a redus victimele la tăcere prin amenințări. You're right about Islamophobia. That's a shame. Un alt punct de dispută a fost islamofobia. Trump le-a cerut americanilor să anunțe autoritățile atunci când musulmanii au comportamente periculoase, în timp ce Hillary Clinton a condamnat afirmațiile care provoacă diviziuni și a insistat că Statele Unite nu sunt în război cu islamul. Un alt subiect a fost folosirea serverului privat de e-mail de către Clinton cât a fost secretar de stat. Hillary Clinton a repetat că își regretă faptele, dar că nu există dovezi care să arate că materiale secrete au ajuns în mâinile greșite. Trump a amenințat că dacă va ajunge președinte, o va băga pe democrată la închisoare. Următoarea dezbatere electorală, ultima înaintea scrutinului, va avea loc pe 19 octombrie. Știrile -o -o aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru Ioana, mulțumim Sport Luca Pastia. Bună dimineața, Italia a învins în ultimul moment Macedonia, în deplasare în preliminariile Cupei Mondiale. Scubadra Azura s-a impus cu 3 la 2 după ce a fost condusă cu 2 la 1 până în minutul 75, iar Imobile a întors rezultatul cu o dublă. Golul victoriei în al doilea minut al prelungirilor. Italia rămâne astfel la egalitate cu lidera grupei Spania, care a câștigat cu 2 la 0 în Albania. Islanda continuă să facă rezultate, a învins cu 2 la 0 Turcia, stabilit încă de la pauză scorul final, în timp ce Croația s-a impus cu 1 la 0 în Finlanda. Surpriza seriei a venit de la țara Galilor, care s-a împiedicat pe teren propriu de Georgia 1 la 1, iar Serbia a trecut spectaculos de Austria cu 3 la 2. Diseară este Olanda Franța, iar România va juca mâine în preliminariile cupei mondiale de la ora 19 în Kazakhstan. Mulțumim, Luca! Avem la radio cu Andreesca în doar câteva minute și Sore, live din garajul Europa FM cu palpitații. Piesă nouă, nouă, nouă! Europa FM Pe aceeași prevență, pe aceeași prevență cu tine și 6 minute până să o ascultăm pe soare din Garaj. Vlad, uite, astea e piesa mea favorită de la Sore. Se numește Dor să ți fie dor și vreau să o dăm tare, tare, tare, tare în difuzoare oriunde ați fi acum, în România și nu numai. Dor să se fie dor să o dăm acum, în România zor de zi, suntem înesconcium coffee. Ha, dăm cu pernata. Peul din Canada. Mă răsculește chiar și acum Mirosul tău de parfum Și mi-e tare greu Netie minețile în toai Mă întreb Ce faci cum miești oare mă mai iube Per mă cum mai iubi E acum aici Vietor vietor tu te sfiedor vietor vietor tu să fie dor, soare. Soare la Europa FM în câteva minute live din garajul Europa FM cu piesă nouă, palpitații, 9 și 9 minute, în weekendul ăsta am ascultat la radio invitatul Andrei, că a fost Dragoș Bucur. Am crescut în drumul taberei, am copilărit pe străzi luptându-mă cu bețe împreună cu colegii, am intrat la un liceu economic din greșeală, am făcut teatru. O perioadă, în pod la domnul Naum, am început să fac film. N-am făcut altceva în afară de meseria asta timp de 8 ani de zile. Mergeai la bunici, mai fai bunici pe undeva la da, țară, la nu da, știu da, ce. Da, la ulmeni. Aveam avem bunici la ulmeni lângă Alexandria. Frumos? Foarte frumos. Era mergeam la pescuit cu mâna uh -huh. Și peștei ținem în slip. <laughs> Era. Cam știu, Depinde depinde de mărime. Dar acum îmi dau să... Nu, ce să mă gândesc de ce. De ce îți mi o chestia asta să-i slip Nu știu, n-aș vrea să... Nu, ce să ne gândim la asta acum? Da, intrai în, intrai în apă, și ajungeai la mijlocul lacului, și îi, îi prindeai, și nu aveam să-i ții. Da, unii da, da. Unii nu, mai nu, mai nu, nu trebuie greța. neapărat să te și explici în... acum. Nu, e ok. Dacă vrei, neapărat găsești soluții. <laughs> de asta, acum asta și mă gândesc de ce n-am ales una din celelalte soluții. Era ceva care nu-ți plăcea deloc la școală. Să învăț. Înțeleg. <laughs> asta să dau apă la moară. Da, păi acum, dacă mai să apropo cu asta, spunem. ne-a nebunit toată decizia asta, ne-a nebunit internetul cu decizia voastră de a de a alege pentru Sofia să învețe într-un alt sistem de învățământ. Da, este... ești, e pentru că ești dezamăgit de ce se întâmplă în sistemul de învățământ actual? Este, este strict o decizie personală. Ok, au, au sărit unii că de fapt am pus-o în spațiul public și că de fapt vreau să-mi fac reclamă cu asta. Eu am pus un spațiu public pentru că oricum foarte mulți oameni știau și. Și oricum s-ar fi aflat, și -ar, -ar, -ar, ar fi ajuns de șoc și groază, bucur și n-am vrut să ajungă la asta, nu mai bine, spunem noi, se vorbește două zile și dispare. Nu s-a întâmplat treaba asta, n-a dispărut chiar în două zile, dar în continuare e o decizie personală care ține strict de relația noastră cu Sofie. Dar există, eu, singura macro următoare e există o programă totuși sau nu știu, cine alege de exemplu ce face ea în timpul ăsta pe care voi l-ați ales să-l petreacă altfel? Sunt foarte multe variante Și fiecare poate să aleagă drumul Ce vrea. Pentru el, da. Și după aia poate să se înscrie și să dea Bacalaureatul la un liceu normal, nu? Sunt soluții Adică ei acceptați. Sunt Există soluții în pentru toate. Orice. Dacă vrei și îți propui un lucru Până la urmă scos la capăt Trebuie să vrei ceva Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Ce Eu, uzi Vlad, au zis de noi la radio iar? Suntem la Europa FM 9 și 11 minute. iPhone 7 Plus îl dăm ultimul săptămâna asta. Trebuie să trimiteți SMS cu tarif normal la 1.769. Scrizi deșteptarea și codul pe care îl găsiți și astăzi pe europafm.ro. Hai în garaj, că a venit soare. Palpitați! Alo! Alo! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? nu no. Ce-ai câștigat? Nu de la Fisc Închide costele telefonul ăsta Că vorbesc cu doamnă, are taxe de plătit Doamne, v-ați plătit taxele câștigat Ce-ai câștigat? Tu nu, Dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat că nu ne 7 Plus Plus, 7 plus Unde? La Europa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 Economice, fiabile și performante Pentru familia ta Ce merită tot confortul Imergaz Imerconfort Condensareimergaz.ro Vitality are prima acțiune de atac Îl driblează pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă Iritao este în interiorul care lui însă trimite slab Exemar atează o șansă unică Apărare este năsprită Ce fete emolient Aplică care care și înscrie Go!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 cu până la 25% reducere pentru ca tu să le încorporezi ușor în bugetul tău. Comandă mașină de spălat vase incorporabilă Hotpoint cu 14 seturi, 11 programe, opțiune de selecție a zonei de spălare, zonuași și 5 ani garanție la 1399 lei. Emac! Lasă-mă să spun acum un secret miraculos, lasă-mă să spun acum despre ceva foarte serios despre un produs cum nu s-a mai inventat, despre ce mai bun prieten pentru tine și fie canța no-hepatic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 România în direct Alege să înfrunți adevărul Ce ar trebui să facă Partidul Național Liberal Pentru a-și păstra o șansă de a intra la guvernare Să a mai promova oamenii care au fost mânciți până la data actuală Să facă un bun mix între oamenii care au carismă și oamenii competenți România în direct Cu voi În fiecare zi, de luni până joi, la unu și 1 spert, La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe europafm.ro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 Mamă, Mamo, ce tare e Justin Bieber, a cântat în deschidere la soare. Bună dimineața, prieteni, suntem în garajul Europa FM, live și pe pagina de Facebook Europa FM. Soare, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. ce drăguță ești! Bine venit. venit! la fel! A, venit. și eu sunt drăguță? Ce, ce, drăguță? ce faceți, băieți, mă bucur că m-ați primit la voi, la, la voi în garaj. Era, ah. era o dorință, ascunsă. trei să spui... Da? Am... Am vorbit despre asta încă de când ai venit cu mițe și cu bere gratis, cu noapte caldă. Am zis că trebuie să te invităm să cânți o dată alături de noi în garaj și în deșteptare. Vă mulțumesc mult este onoare. Iar eu aștept momentul ăsta de când ai fost la Andrăiasca Esca la radio uh, și ai povestit că e un look nou, că ne pregătești tot soiul de chestii și uite, așteptam să văd ce. Și îți place? Uh, da. Mulțumesc, sunt creat. Puteți să o vedeți, e creață, sore, puteți să o vedeți. Da, da, e creață, creață blondă, de face Facebook Europa Are niște cizme, cizme de uzi intern. <laughs> să zic așa. Ca a, așa ne îmbrăcăm noi de dimineață, ne da, aranjăm, da, da. ne machem, ne coafăm. Cu cizme mușchetar până peste exact. genunchi, așa. Vreau să ne zici două cuvinte despre piesa nouă, să ne-o cânt și după aia mai vorbim. Uh, două cuvinte palpitațiile sunt bune sunt trei de fapt știți cum zicea mărnesc că voi știți eu m-am născut când el a plecat mă refer la ceaușescu Aha. exclus două cuvinte oh. <laughs> palpitații de la Sore și vreau să ne povestească, că după aia cum a fost la Paris a fost la Paris să filmeze videoclipul au zis noi de ce nu da. mergem la Paris ce noi nu, pe noi pe nu Paris cântăm dragă? Da. hai să a, palpitații Sore live în deșteptarea la Europa FM Sunt complicat Că nici nu prea știe Ce mai vreau Dar tu nu vrei să mă ajut m Mă confuz cu situații palpitații de la sore live din garajul Europa FM în deșteptarea dacă vreți să-i dați palpitații. Eu zic să i scrieți acolo pe pagina de Facebook Europa FM pentru că după ce ieșim din direct, Sore o să intre acolo și o să citească mesajele voastre. Auzi? Anticipez răspunsul, dar te întreb totuși cine ți dă de palpitații zi de zi? Zi de zi, oho, Erin, copilul meu îmi dă palpitații zi de zi, că mă trezește ba la 4, ba la 5, ba la 6, îmi sare inima bum bum bum. bum. Bun, deci practic acum nu te trezi de dimineață, era ai e ceva firesc pentru tine. Da, eram de azi noapte, de fapt. <laughs> că la 4 eu zic că e noapte, nu prea e dimineața. Era întuneric tuneric, besnă, jur. <laughs> deci pentru tine deșteptarea e program de drive. <laughs> de după exact, masă. exact, exact. Ai scris piesa asta cu Smiley, de fapt am văzut că sunt mai mulți compozitori acolo Da, Smiley, Șerban Cazan, Lucian Nagy, Florin Boca, toți de la HaHa -ha -ha Production uh, mie, În general îmi place să-mi pun amprenta pe ceea ce când, pentru că e o pasiune de din copilărie, să scriu, să scriu, să scriu uh, E o zi, mă rog, ce se întâmplă acolo la, la voi, la, la studiouri, compuneți zi și noapte Cum și să ieși așa, să te strecori printre toate piesele și toți artiștii de acolo? Uh, nu știu, cred că mă plac băieții Ei, no, nu, <laughs> nu cred, știu, de iei. ce oare? Avem un, un, un șef foarte bun Un șef organizatoric foarte bun Care este Filip, fratele lui Smiley Iar el pune pe hârtie toată lumea La ce oră trebuie să cânte, la ce oră trebuie să înregistreze Este... Tot într-un tabel, sincer Deci Filip e și fratele lui Smiley Stai așa că aș vrea să discutăm puțin de despre Are și Smiley un șef? Uh, cred că mama lui este șeful <laughs> Șeful nostru al tuturor Cum a fost la Paris? Ai fost să filmezi videoclipul Palpitații acolo? Ai profitat și tu și ai stat măcar vreo 2-3 săptămâni? A, da, 2-3 săptămâni am filmat zi de zi nu. Am okay. filmat 2 zile la foc automat Tot ce am văzut a fost prin prisma filmării N-am avut timp absolut deloc pentru relaxare Pentru vizitat dar a fost chiar și așa ultra suficient Pentru că ne-am întors cu o gură de aer proastă Știi, te încarcă foarte mult Auză, orașul Dar de ce ați filmat la Paris? Ce anume apare în videoclip? Eu um... nu l-am văzut Apar anumite bucăți din Paris. Nu am făcut un videoclip turistic, n-am vrut să punem accent pe ceea ce se face de obicei când mergi la Paris. Am vrut să fie un videoclip al localnicilor mai mult. Uh -huh. A fost singura variantă pentru că în momentul în care Smiley a venit cu ideea de a alerga un videoclip și să mă gândesc, să reflectez la... Despre asta e vorba, eu alerg și mă gândesc și mi-aduc aminte diverse lucruri care se întâmplă în Paris. A fost singura idee pentru că Paris este un oraș urban, este romantic, în același timp... Te poți îngrozi de ce se întâmplă pe străzile din Paris și, mă rog, e un mix foarte, foarte bun. Auzi, Vlad, unde, dacă aș fi filmat eu un videoclip la Paris, unde crezi că l-aș fi filmat? Bine, o să discutăm despre asta mai târziu. Trebuie să vă povestesc o dată. Mie îmi place să revin pe Șanzelizea. Acum, ce vrei? Dacă mie îmi place, mie -mi place acolo, cred. asta e. Aici e un videoclip al localnicilor, dar partenerul tău din videoclip nu e localnic. Nu, nu. Este un român ca și mine, dar are un look foarte eclectic care se, se integrează bine în peisajul acela. Are părul blond spre alb, adică ne-am potrivit din punctul Se punct uite la se mine și îmi zâmbește cu jucletul da, ei frumos. Nu că și tu crede că ești și un pic vopsit albi, adevărat da. Porta așa de vreo 10 ani am început să mă vopsesc alb. Eu am încercat să te iau pe tine în videoclip, dar mi-a spus că era ocupat. Zaf. <laughs> da, filmat cu Antonia. <laughs> Bine. Ce mai multă baftă cu piesa nouă și cu tot eu am rămas cu impresia după interviul de la, la Radio cu Esca că ăsta e un nou început pentru tine. Într-un anumit fel, da, este un nou început pentru că sunt pentru prima oară pe scenă o femeie împlinită. M-a sunat asta Ce mai cântăm în dimineața asta? Cântăm când vremea era piesa de dinainte Să fiu o femeie împlinită Dar eram pe cale de a fi Aha. Era neîmplinită soare la vremea respectivă Dar interpretarea e împlinită în dimineața asta dar În deșteptarea Hai că ne gândim la treaba asta cât cânt soare Soare! În vreme, e leneșită, iam un prațbie Nu mai do să deens Nu mai do mai foarte bine. Vreau doar să-ți mulțumesc și să-mi promis că data viitoare când și dor să fie doar că îmi place mie cel mai mult. A, o e și piesa mea preferată. A, mă, uite cum am. Dacă noi în loc de când vremea era. nu nimic, lasă că asta e un motiv ca să vii și data viitoare. Cu drag, oricând, oricând ne chemați, venim. Sore, mulțumim, ne-ai dat palpitații dimineața asta live din garajul Europa FM. Revenim imediat. Deși such faith 42 de minute, ne-am întors în studiul Europa FM. Da. În realitatea noastră, imediată, polițiștii de la investigații criminale Sibiu au deschis o anchetă după ce un procuror a depus plângere că a fost bătut cu mătura în trafic <laughs> șoferul unui autobuz de transport în comun. Pasionat de curățenie. <laughs> Bun, acum, na, evident că nu l-a bătut în calitate de procuror. Deși, Auzi. mai știi, adică... Băi, da, aori, merita și el măcar o bătă de baseball. Cum n-ai bani merit doar o coadă de mătură? Da, de dai, seama. Acum, bun șoferul autobusului. Bine, e așa, la un semafor, șoferul autobusului a coborât și l-a lovit pe celălalt cu un obiect dur care s-a dovedit a fi ulterior o mătură. În prezent, șoferul autobusului este reținut și pentru lovire și pentru distrugere. Distrugerea măturii. Nu știu ce a distrus. Urmând să fie prezentat instanței, bla bla, nu știu ce. A declarat portatorul de cuvânt al Poliției Sibiu Agresorul este, deci, cum spuneam, un bărbat de 46 de ani, surse din cadrul anchetei au declarat pentru Mediafax că victima este un procuror de la judecătoria Vrig și că victima și agresorul nu se cunoșteau anterior. Întrebarea e, dacă ar fi știut că este un procuror, mai folosea mătura sau a uzat, procuror, lua mopul? Procurorul ăsta n-a da? ajuns, ajuns niciodată târziu acasă și un pic pirit. Băi da, ce naiba. A și... avea deloc experiență cu mătura, înțelegi? Exact. Nu știu să se ferească, da. Dar știrea asta mi-amintește de autobuzele din copilărie, când de Dăm peste șoferi de extrem de curați, care aveau, știi, dăsau papucii la ușă și stăteau în când duceau în ciorapi în cabină. Și aveau în cabină tot felul de mileuri. Și aveau tot așa Mături că ca casier, totul curat, prosopel. Auzi bine că nu l-a atacat cu ciorapii. Da, am plăcea cel mai mult și cu papucii la ușă și în ciorapi conduceau. Cred că nu văzut în ciorapi. Nenumărați. Da. Era da. frumos Oricum, eu. eu am ce ce copilăria lui am... a avut Luca? <laughs> da. <laughs> mi ajează... să merg la prima ușă acolo ca să mă uit în cabina șoferului. Tu, tu ciora... Ciora... Erau terapeuți, pe terapeuți, omului <laughs> Da, vrei să zic da. ceva nu mai, voiam, nu mai, ce să mai spun, voiam să spun Asta este o știre pe care am difuzat-o Pentru toți politicienii cărora le e frică De procurori zis-o domnul Ponta că nu trebuie să vă fie frică Bob mop aș zice eu După știrea asta Avem O piesă cu Ina deșteptarea. 47 de minute am revenit, ne pregătim să-i cedăm legătura colegului nostru Ciprian Dinu nu, însă l fără să-l lăsăm cu, cu o sonată. Da. El lui îi place cu socată. Prope la propria o sonată. Pentru el e o sonată. Da, noi suntem pasionați, știți, de noi apariții în industria muzicală, de tendințe, de lucruri de genul ăsta și se viralizează pe net. Este foarte în vogă un compozitor francez care face senzație sub pseudonimul Igor. Igor, de origine Igor, franceză, zici? Da. Este, de fapt, o găină, să știți. Este o găină pe care o cheamă Patrick. Nu înțeleg de ce o cheamă Patrick și este găină, deci ar putea să fie Patrica. Da? Și compune în felul următor. Cineva îi aruncă grăunțe pe claviatura unui pian și Patrick se apropie de pian și ciugulește grăunțelele. Și rezultă compoziții foarte interesante Cioara e... Din background Din public? Da Ce ziceți, domnul Luca? Aruncătorul tăgrăunței șmeche Mă aruncă el exact unde Nu mă pune peste tot și ea ciugulește clip-clip a, ah, am le pune într-o ordine ca să Nu le pune să domnule, partitura. nicio ordine E ordinea ei Ia de ciuculește un... în ordinea în care Dorește Dorește. Da. E creativă ah, da. se pare Ușor nostalgic Au ce bine intră chitara asta aici Chitara nu noi de la... No, mamă, e Pink Floyd, fii atent Săturat Mă, mă, cât mănâncă Ce-ți mai plac găinările? <laughs> <laughs> mai bună decât o co de cealul Pe părerea mea Deci asta e o găină? Da ceva grăunțe pe pian. Așa, și ea ciugulește și face... Și a ciugulește în stilul propriu și personal. Foarte bune sunetele domnului Petreanu în această dimineață. Rămâneți cu noi. Avem de dat și astăzi, doar dacă... Și astăzi și săptămâna asta, un iPhone 7 Plus. Ial vostru, dacă trimite SMS la 1769 cu textul de deșteptarea și codul pe care îl găsiți în fiecare dimineață pe site-ul europafm.ro. Toate bune! Nu. Deci no, no. că nu e cu toate bune Mai trebuie să mai anunțăm un eveniment de mâine Aha, o, Un eveniment bun, da, am un bun. Hai și hai tu da. hai, să, hai să vorbim de evenimentul de astăzi cu Luca Diseară la Tribuna 0 De la ora 21 la Europa FM Invitatul lui Ovidiu Anițoia, Adrian Mutu Nu cred adevărat, Adrian Mutu Atențiune, da Cred că o să fie o emisiune interesantă. Adimutul în ultima vreme nu vorbește foarte des. Da, da, acum înțeleg că Mutu a devenit mai vorbăreț Deci, după o lungă tăcere, în sfârșit, Mutu se dezlănțuie. La ora 21. Adimutul și o videoedita aia. La deci, echipa națională, mâine avem da. meci cu Kazakhstan. deci Mamă, greu. Așa. La ora... de la cât? Ce impresia noua. a lăsat lui Adi Mutu victoria cu 5-0 din Armenia? Deci, de acum... Ce crede da. despre meciul de mâine? De la 21, Mutu vorbește cu Ianițaia. E perfect. Iar mâine dimineață, în deșteptarea, avem Antonia, live. Vine Antonia cu o piesă nouă. Care cântă. Care cântă, evident, da. normal. Cibrian dinu acum, Europa Express, pe mâine dimineață. Toate bune.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 de bine? Orice faptă bună merită premiată! Participă la concurs pe carfur.ro faptebune! În plus, pe 10 și 11 octombrie, ai lămâi la 3,99 lei kilogramul și ulei de floarea soarelui, un litru la 3,49 lei. În plus, până pe 24 octombrie, ai până la 50% reducere la încălțăminte și accesorii adulți, copii și bebe din colecția de toamnă. Carfur! Pentru o viață mai bună!